ha már el kell szánnunk magunkat a háborúra. Senki nem értette, de legkevésbé Gossé de Satión Fülöp hirtelen változását, Artoá ügyeit illetően. A régens váratlanul megtagadta küldötteit, elfogadhatatlannak nyilvánította az általuk előkészített megállapodást, és Mao számára kedvezőbb új szerződés megfogalmazását követelte. Az eredmény nem sokáig váratott magára, a tárgyalások félbeszakadtak, és azok, akik az ártuáj fél részéről a nemesség mérsékeltebb elemei nevében tárgyaltak, azonnal az erőszakosabb csoporthoz csatlakoztak. Mód felett felháborodtak, hogy a hadag főparancsnoka ilyen csúfosan kiátszotta őket. Valóban az erőszak maradt, egyetlen mencsvárú. Robert gróf újongott. Nem elégszer hangoztattam, hogy ezekkel a szószegőkkel nem lehet megegyezni, hajtogatta mindenkinek. Felkelt hadával, ismét megindult Árász ellen. Gosénak, aki csupán kis létszámú kísérettel tartózkodott a városban, alig maradt annyi ideje, hogy kimeneküljön a peronni kapun, miközben Robert lengő trombita harsogás közepette vonult be a szenomeri kapun. Alig negyed órán múlt, hogy Franciaország hat parancsnokát fogjul nem ejtették. Ez a kaland szeptember 22-én történt. Robert még aznap a következő levelet küldte nagynényén. A nagyon tisztelt és nagyon nemes Mao d'Artoa úrasszonynak, Burgund grófnéjának küldi Robert d'Artoa lovag. Mint hogy asszonyom igazságtalanul ellenezte jogomat Artoa grófsághoz, ez felettébb elbúsított és minden nap nyomasztóban nehezedett rám. Ezt a dolgot nem tudom és nem is akarom többé eltűrni, ezért így módon tudatom, hogy ott rendet fogok teremteni, és a lehető legrövidebb idő alatt visszaszerzem javaimat. Robert nem volt gyakorlott levélíró, nem nagyon értette a finom árnyalatokhoz, de roppant elégedett volt ezzel a fogalmazással, mert tökéletesen kifejezte mondani valóját. A párisba visszatért hat parancsnok nem túl barátságos arccal lépett poátyéig grófja elé, és nem válogatta meg szavait. A régens személye nem félemlítette meg, hiszen ott volt a fiatalember születésénél, és amikor először nedvesítette be a pelenkáját. Ezt most egyenesen a szemébe is vágta, majd hozzáfűzte, hogy rosszul gazdálkodott személyével, a jó szolgával és hű rokonnal aki húsz év óta parancsol a királyi hadaknak, amikor tárgyalni küldték határozott ígéretekkel, de később ezeket az ígéreteket visszavonták. Mindmáig lojális embernek ismertek nagyuram, akinek adott szavában nem lehet kételkedni. Kegyelmed most az áruló és a lator szerepét játszatta velem. Amikor régensi jogait támogattam, azt hittem nagyuramban fellelek valamit királyomból. Kegyelmed atyából, hiszen addig több ízben bebizonyította, hogy hasonlít hozzá. De úgy látom, kegyetlenül tévedtem. Annyira gyámság alá került volna, hogy úgy váltogatja a véleményét, mint az ingét? Fülöp igyekezett megnyugtatni a hadakfő parancsnokát. Önmagát vádolta, hogy eleinte rosszul ítélte meg az ügyet, és téves utasításokat adott. Amíg Robert nincs legyőzve, Ártó a nemességével nem lehet kiegyezni. Robert személye veszélyes a királyság számára, és a királyi család becsületét teszi kockára. Nem Robert indította el azt a rágalom hadjáratot, amelyet maót, tizedik lajos megmérgezőjének bélyegzi. vállat vont. Ugyan, ki hiszel ilyen ostobaságot? kiáltotta. Kegyelmed nem, Gosé, felelte fülöp, de mások odafordítják fülüket. Nagyon is elégedetten, hogy ezáltal árthatnak nekünk. Holnap pedig már azt fogják rebesgetni, hogy én is, meg kegyelmed is lúdas ebben a halálesetben, amelyet minden áron gyanúsá akarnak tenni. De amint azt reméltem is, Robert elkövetett egy ballépést. Nézze csak, mit írt a grófnőnek. Átnyújtotta a hadakfő főparancsnokának a szeptember 22-i levélmásolatát. Aztán folytatta. Ezzel Robert visszautasítja atyámnak a parlament által 1309-ben hozatott döntését. Eddig Robert csak a grófnő ellenségeit támogatta. De most a királyság törvénye ellen lázadt. Kegyelmet térjen vissza ártóába. Ó, nem, nagy uram, kiáltotta Gosé. nagyon is megszégyenültem ott. Úgy kellett szöknöm árászból, mint ahogy egy öreg vadkam menekül a kutyák elől. Még húgyozásra sem maradt időm. Kegyeskedjék kedjék valaki mást választani az ügy lebonyolítására. Fülöp két kezét összekulcsolta a szája előtt. Ha tudnád, gosé, gondolta, ha tudnád, milyen nehéz nekem megcsalnom téged, de ha bevallanám az igazságot, még inkább megvetnél. Aztán Makacsul kezdte. Kegyelmed visszatér Ártoába, gosé az irántam érzett szeretetből, és mert megkérem rá. Magával viszi rokonát, urat, és ez alkalommal erősítésül egy nagyobb lovagi csapatot, valamint városi katonaságot is vesz maga mellé Pikardiában. Felszólítja Robert, hogy jelenjék meg a parlament előtt, és adjon számot viselkedéséről. Ugyanakkor pénzbeli és katonai támogatást nyújt a városok hozzánk hű maradt polgárságának. És ha Robert nem engedelmeskednék a felhívásnak, akkor tudatom vele, hogy más módon fogom kényszeríteni. Egy herceg épp olyan ember, mint mindenki más, Gosé, tette Fülöp a hat parancsnok vállára a kezét. Már kezdetben elkövethet valamely hibát, de még nagyobb hiba lenne részéről, ha továbbra is Konokú ragaszkodna hozzá. Az uralkodás mesterségét csak úgy, mint minden egyéb mesterséget meg kell tanulni, és nekem még van tanulni Bocsásson meg hát a kegyelmedre kényszerített kényelmetlen szerepért. Az idős embert semmi nem rendíti meg jobban, mintha egy fiatalabb bevallja előtte járatlanságát, főképp, ha ez utóbbi, rangsor szerint a fejjebb valója. Gosé szeme a teknős béka szemhéj mögött kisé elfelhősödött. Ó, csak nem elfelejtettem, folytatta Fülöp. Úgy határoztam, hogy kegyelmed lesz a gyámja, Clemencia úrnő leendő gyermekének, vagyis királyunknak, ha Isten úgy akarja, hogy fiú legyen, és második keresztapja is, közvetlenül utánam. Nagy uram, Fülöp nagy uram, rebegte meghatottan a hadak fő és úgy sietett a régens karjába, mintha ő követett volna el valami hibát. Ami a keresztanyát illeti, tette hozzá Fülöp, Klemencia úrnővel egyetértésben úgy döntöttünk, hogy maogrófnőt választjuk, mert ezzel gátatvetünk a rossz indulatú szóbeszédnek. Egy héttel később a hadag főparancsnoka elindult Ártoá felé. Robert, amint előre sejteni lehetett, nem engedelmeskedett a felhívásnak, és páncérruhás élén tovább pusztított de október hava nem sok jót hozott számára. Szenvedélyes, harcos létére rossz hadvezérnek bizonyult, és rendezetlen seregét pillanatnyi szeszélye szerint, hol északnak, hol meg délnek irányította. Alkalmasabb lett volna, ha a harcos erényeit más szolgálatába állítja, és nem ő maga irányít. A sajátjának tekintett grófságban úgy viselkedett, mint ellenséges területen. És végre a neki tetsző, vad, veszélyes, tomboló életet élte. Élvezte a közelettére támadt rettegést, de nem vette észre a maga mögött hagyott gyűlöletet. Túl sok foágakra akasztott vagy lefejezett, kegyetlen és harsány röhögés közepette, elevenen eltemetett férfi. Túl sok megerőszakolt leány, akinek bőrén ott maradt a páncéltörtesebb hely és túl sok tűzvész jelezte útját. Az anyák rosszalkodó gyermekeiket azzal ijezgették, hogy hívják Robert Grófot, de ha az felbukkant a környéken, tűstén-szoknyájuk mögé rejtették csemetéiket, és rohantak a legközelebbi értőbe. A városok eltorlaszolták kapuikat, a flamand kommunák példáján felbuzdult kézművesek megfenték késeiket, és a tanácsosok állandó összeköttetést tartottak fenn Gosé küldötteivel. Robert csak nyílt terepen szeretett hadakozni, az ostromot gyűlölte. Amikor Szent Omer vagy Kálei polgárai becsapták az orra előtt a városkaput, válvonogatva jegyezte meg. Majd visszajövök máskor, és mindegy szállig kiírtom őket. És odább ment verekedni. De a pénz egyre kevesebb lett, valóan nem felelt többé kéréseire. Ritkán érkező üzenetei csupán baráti érzelmeiről tanúskodtak, és jóra való intelmekkel voltak tele. Tolomei, a kedves Tolomei is süketnek tettette magát. A bankár éppen úton volt, hivatalnokai nem kaptak utasítást. Maga a pápa is beleavatkozott az ügybe. Személyesen írt Robertnek, meg Ártoár néhány bárójának, és emlékeztette őket kötelességeikre. Aztán egy október végi reggelen a tanácsülésén a régens nagy nyugalommal jelentette be döntését. Roberokonunk túl sokáig űzött gúnyt hatalmunkból. Ha már el kell szánnunk magunkat a háborúra, E hónap utolsó napján Szantőniből kellünk hadra ellene, Franciaország Szent Liliomos lobogója alatt. Mint hogy Gosé úr távol van, a magam vezette hadjárat parancsnoka nagybátyám lesz. Minden szem sárta valoára irányult, de Fülöp folytatta. Nagybátyám lesz Évrő nagy úr. Ezzel a feladattal szívesen megbíztuk volna Valóan a gyurat, aki már több ízben bizonyítékát adta hadvezéri képességeinek. Ha történetesen nem kellene méni birtokaira indulnia, hogy ott behajtsa az egyház annatáit. Köszönöm, öcsém, felelte Valóa. hiszen tudja, hogy szeretem, hiszen tudja, hogy szeretem Robert, és bár helytelenítem lázadását, amely nem egyéb nagyszabású konok ostobaságnál, nem szívesen fogtam volna fegyvert ellene. A régens, ártóába induló hadserege semmiben sem hasonlított arra, amelyet fivére 16 hónappal előbb Flandria sarába sülyeztett. Az ártóa ellen vonuló had állandó csapatokból és a királyi birtokokon dobor, toborzott katonákból állt. A zsoldokat felemelték. A zászlós úr naponta harminc szólt, a lovak tizenöt szólt, és a gyalogos három szólt kapott. Nem csak nemeseket, hanem közrendűeket is toboroztak. A két marsal, Jean de Corbeil és Deraménak nevezett Jean de Beaumont összegyűjtötte a bandériumokat. Pierre de Gallard épuskásai már készen álltak. Geoffroy Kocatrix két héttel előbb titkos utasítást kapott, hogy biztosítsa a szállítást és az ellátást. Október 30-án Poitier Fülöp Szentöniben átvette a francia királyi lopogót. November 4-én érkezett Amienbe, ahonnan néhány fegyvernök kíséretében második kamarását Robert de Gamas, Artois grófjához küldte, az utolsó felszólítással.